Часом на двоє вздовж перепиляні досить короткі бруси або частки обаполків. А бідніші хазяї – просто порубані жердини. Явна річ, будуючи цим способом, конче треба обмазувати глиною і для того, щоб закрити щелини, і для того, щоб стіни були грубші. Такі хати трапляються скрізь. А з винятком цілком лісових місцевостей. А ставлять їх звичайно люди, що не мають досить коштів на рублену хату. А такі хати в абсолютній залежності від економічного стану: то з'являються, то зникають, то в міру зубожіння населення заступають рублені хати, як, наприклад, у Бродській окрузі в Галичині то, навпаки, з'являються наслідком прогресу, випираючи турлучні хати, як це ми бачимо, наприклад, на Полтавщині. Хати у зруб, у цівки, що стали, так би мовити, економічним ідеалом українського селянства, будують цілком інакше. А у тих місцях, де мають бути кути майбутньої хати, а вкопують в землю або великі камені, або так звані стояни, тобто дуже товсті дубові палі, не дуже високі, а іноді замість того муровані з каміння або з цегли. На цю основу кладуть перший кінець з брусів – підвалину хати що складається, звичайно, з найтовстіших та найміцніших брусів. На неї кладуть далі бруси, що їх, як і попередні, зарубують у замок. А коли зарубка буває чотирьохкутна, або у цілки, коли вона напівкругла. Як перший, так і другий спосіб зарубування – залишають кінці брусів стирчати по кутах. Але є й інший спосіб зарубування, коли кінців не зостається, а виходять цілком рівні лінії кутів хати. Між брусами, звичайно, закладають мох, щоб не було щілин. Вивіши таким способом стіни хати, скільки треба заввишки, в них прорубують вікна. А для дверей в перший вінець чи в підвалену хати вдовблюють шули, що потім становлять лутки чи одвірки. На верхній кінець чи ощепину кладуть сволок, тобто дуже товсту балку, що підтримує цілу стелю, а іноді й два сволоки навхрест. На сволоці. Дуже часто вирізують хрест, ім'я власника, рік та день збудування тощо. Стелю настилають на сволок сказаним уже вище способом. На неї насипають досить товсту верству землі, а потім кладуть поперечні бруси. До них прикріплюють крокви, тобто стропила, а вже на них Горизонтально кладуть лати, тобто дрючки, що до них вже прив'язують солому. Навколо хати забувають в землю кілки чи стовпчики, закладають за них товсті дошки, а то й цілі бруси, а в проміжжя насипають землі чи глини та старанно утрамбовують її. Це так звана приспа або призба, що її роблять в кожній хаті, незалежно від будівельного матеріалу та способу будування, щоб захистити хату знизу від води та вітру. А крім того, явна річ, всередині зруба насипають достатню кількість землі і також якомога міцніше утрамбовують її. А на неї, вже коли дозволяють кошти, настилають поміст а частіше, однак, земляну долівку обмазують глиною, і це обмазування потім постійно повторюється.